Ett historiskt datum i de svensk-sovjetiska förbindelserna är den 22 juni. Då kommer för första gången Sovjetunionens regeringschef, ministerpresident Nikita Khrushchev, på besök till Sverige. 3000 poliser är beredda att vakta den viktiga gästen när han stiger i land på Skeppsholmen. Där finns också radions reporter T.G. Wickbomb. Jag här är Skeppsholmen och här är Nikita Khrushchev på väg in till Stockholm på sitt svenska femdagarsbesök. Salutkanonerna ekar ut över strömmen. Moglarna flyr skrämda bort över Skeppsholm kyrkan. Statsminister Tage Lander och Fräina stegar ner för trappan mot den röda mattan ut till pontonen, där motortorpedbåten Pollux ska lägga till om ett ögonblick. När skymtar henne kommer in där under stadsgården en blek, gro silhuett som långsamt glider in mot strömmen. Det är den ryska nationalbinden. Rostov tas emot av Sveriges statsminister Tagar Lander som nog drar en lättnadens suck efter det första mötet med den mäktiga diktatorn. Det gick mycket bra, det var, en, det var en bra atmosfär och vi höll oss ju till rent faktiska saker om skillnaderna i utvecklingstendenser inom olika delar av Sovjetunionen och Sveriges industri. Det var mycket intressant att höra hur, hur väl han följde med tingarna som hände. Krusse och Erlander kommer varann ännu närmare några dagar senare. Då går de gemensamt till sjöss i den världsberömda ekan på statsministerns sommarresidens Harpsund. Eh, statsminister Lander har själv satt sig i, alla har satt båten och nu hjälps eh, Khrushchev ner eh, av tolken. Och man har satt sig till rätta i båten. Det är Khrushchev som sitter vid årorna i den här lilla rodbåten. Khrushchevs personliga liv. och prövade båten lite innan. Nu applåderar Elander. när Khrushchev börjar ro. Han börjar ro mot en liten... Han undvek mycket skickligt. En stolpe som stod upp i vattnet. Khrushchev tar rediga årtag. Nu är man på, Khrushchev. Det går undan. Det går undan. Han får applåder och han ler med hela ansiktet när han roar här ut på sjön. Just i solnedgången Här på stranden har nu Fru Nina Kroshova kommit ner Hon står och pratar med Fru Aina Elander Om Trädgården här Nu ska vi se hur tilläggsmanövern blir Man har valt att backa in den lilla ekan För att Snyggt och prydligt sätta av statsministern Erlander först. men på Harpsund, på Nyblom. Men även om Erlander och Khrushchev sitter i samma båt för det här tillfället är inte allting frid och fröjd. Till den sovjetiska gästens irritation ställer den svenska regeringen frågor om den försvunne diplomaten Raul Wallenberg under de fortsatta samtalen. Vi har för ministerpresidenten starkt understrukit vilken betydelse vi fäster vid denna fråga. Från sovjetisk sida har man förklarat att man på grundval av de upprepade svenska händelserna hän, gjort en förnyad undersökning. Man vidhåller sitt tidigare besked att Raul Wallenberg inte finns i Sovjetunionen. Vi känner djup besvikelse över att man på sovjetisk sida inte har ansett sig kunna göra mer i denna fråga. Där skade sig lite. Annars är incidenterna få under Sverige Sverigebesök. Det mest uppseendeväckande är några exilbalters tilltag att släppa fram en gris i närheten av den ryska regeringschefen. En gris som har Krusses ansikte målat på sidan. En bagatell för Khrushchev jämfört med vad som hände bara några månader senare. Den 14 oktober får han lämna sin plats i centralkommittén och den 15 avskedas han från alla sina ämbeten av högsta sovjets presidium. Han anklagas för, som han säger, subjektivism, skrytsamhet, orealistiska beslut och byråkratism.